Allahumma ilaika tawajjahtu Wabika'ta somtu Wa alaika tawakkaltu Allahumma ja'alni Mimman tubahi bihil yauma Malaikata Innaka ala kulli shayin qadir Artinya Ya Allah Hanya kepada Engkaulah aku menghadap dengan Engkaulah aku berpegang teguh. Pada Engkaulah aku berserah diri. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang yang hari ini Engkau banggakan di hadapan malaikatmu. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.